Bon dia a tots i a totes. Avui és dilluns i com cada dilluns comencem una nova edició de l'Obra Llaunes, el magazín matinal de Radio Utilitat Vella, dels dilluns. Avui tenim amb nosaltres en Juan Ramos, bon dia Hola, Juan. Hola, bon dia. I a la Noemí Escribano. Hola, bon, bon dia, Mireia. I a la Maria Aguilara a Vies de Sol, que sempre som oblida. Bon dia. I bé... Comencem una nova edició, com he dit, de l'Obra I Aunes amb moltes ganes però no amb energies renovades perquè hem estat a plaça Catalunya tot el cap de setmana. Amb això, comencem... <ríe> <ríe> i anem a escoltar la sintonia del programa. Això és l'Obra Llaunes, el programa que farà que els dilluns deixin de ser una llauna. Jo sóc Mireia Gutiérrez i crec que vull parlar precisament d'un tema que no ha, sorti ha sortit als mitjans però jo crec que una mica amagat i és el desallotjament de Plaça Catalunya que va ser aquest divendres, no és un tema d'extrema actualitat perquè avui és dilluns, ha passat un cap de setmana, una Champions pel mig i altres coses però és important parlar d'això. Quan tu hi vas estar allà, no? Sí, vam ser el divendres pel matí tela. Tela amb l'actuació dels Mossos d'Esquadra i, no sé, amb més medis de comunicació que deien que, que va ser una batalla campal i sí. no va ser així, o sigui, va ser una agressió policial <ríe> en i en tota regla. I, no sé, si o sigui, molts medis de comunicació el que deien això, batalla campal, i, i no va ser, ser així. Tampoc no. o sigui, va ser una sentada pacífica i els mossuls d'quadra van actuar d'una manera... Jo també molt agressiva, ja. molt agressiva, vam ser tots dos i, sí. i tela. T amb l'actuació policial. I no sé els mès de comunicació també podien fer... Podríem fer, no. Podríem dir la veritat. O sigui, no. No... De totes formes, jo el que vaig veure per televisió de batallar campals, res. O sigui, jo vaig veure la policia donant pals a tothom, gent, gent que estava asseguda, agafats dels braços i els començaven a donar. Que és que és això, els o sigui, medis de comunicació, ni ha imatges que parlen per si soles. O sigui, sí, sí. No... Van atacar un noi en cadira de rodes. Per cert, li van trencar la cadira de rodes. No, sí. no gent no gran, són... també, no? A gran, sí. També hi ha aquella senyora que crec que és la, la nostra... <ríe> li tenim molta admiració una senyora de 60-70 anys que es va parar davant d'una furgona i la va aconseguir parar. I va aconseguir aturar-la, no? La, la va aconseguir aturar, sí, sí. I va haver un ferit molt greu, no? Perquè hi surt sí. també a les notícies i tot això que, home, volem que es recuperi... Amb el i... pulmó, no? Que tenia sí, problemes pulmón, perquè li havien... Si li el havien... bazó. El bazó, ah, bon, no, no sé com es que... diu en català. No, ni idea, això no. I, bueno, Diuen que, que ja ha sortit de parir. Ja sí. no? doncs, doncs bé que es recuperi sí. millor i, i res, que continuï. Sí, ara recuperant això dels mitjans, clar, els que ens va arribar, els que estàvem allà almenys, és que el mitjà que més va difondre el que estava passant era Antena 3 en aquell moment. Mm. A TV3 al principi no va sortir quasi res. Per exemple, que és el que està la visió pública, el que entenem per televisió pública, que hauria de ser la que informa d'aquests successos Clar. i més des de Catalunya, que és on estava passant mm -hmm. això. No, sí, o sigui, només a TV3 van posar imatges de, del desallotjament i res. I doncs aquesta la Pilar... La senyora Rahola. La senyora Rahola, doncs, doncs té l'ano amb les seves declaracions, amb la seva opinió, no? Sí. De que deia que el seu fill... Tenia que estar i que volia veure el futbol, Tenia el dret o sig. Sí, en el retrat de Plaça Catalunya. Sí, a veure al futbol, okay. o sigui, veure, futbol la gent que li agrada ve, no? Però o sigui, el futbol et dona una alegria un dia, dos. Després jo... la gent penso jo que ten què tornar a la realitat i de veure com està el món, o sigui, que està fet una merda. I jo crec que a mi personalment no m'agrada el futbol, però tampoc crec que sigui incompatible amb voler. Clara, no té res a veure. Protesta per una situació. Sí, clar, o sigui, de malestar sí. La mala està general. Quan s'esfa la campa de tot això és perquè volem canviar una miqueta del sistema i tot això, o sigui, sí. que aquesta dona digui que n'hi havia pedres, la, Hi havia tuchanes, tuchas, tuchanes que llençat. Eh, o no sigui, les bombones de butà, i tot això, o sigui, és una és cosa És que, que jo que, no crec que a ningú a... se li passés pel cap explotar una bombona no sé. allà, una bombona de gas enmig. Es tenen allà que... com a terrorista, sembla, o sigui... A més que, que són quan... les, les bombones amb les que es fa el dinar, <laughs> o sigui, no, no serveix per res destrossar-les si el dia següent has de fer el dinar, sí, sí, perquè és, es, és, es fa és. cada dia i dinars per milers de persones. No, és com, com, com el periòdic aquest, els 20 minuts... No? que el divendres d'ella de que va ser una batalla campal i de, avui posava de que n'hi havien gabinets també, meo sigui i tot això... Eh? Però, a no, a veure. Clar, a veure, s'ha de tallar... El pa i moltes coses... O sigui, no estem no? parlant de que no sé, anava la gent armada, no? Hi, sí, hi, hi, hi. havia una, un cartell allà a plaça Catalunya en aquella estàtua que és com una escala al revés. Sí. Potser semblo una mica inculta, però no, no. Sé, no sé què vol dir. sembla I que dit... és per el Francesc Macià, sí, no? Sí, sí. Hi, deia, hi havia un cartell que hi deia que alguna cosa a l'estil, que són perillosos, els folis en frases. <ríe> <ríe> I de fet és així, jo vaig arribar allà a plaça Catalunya a les 7.20 del matí, que em van trucar faltant 10 minuts per les 7, i el primer que estaven destrossant eren cartells. I els que... ordinadors i tot això també. El primer, no? el segons agafar... la gent que hi era dins, el primer que van treure eren els ordinadors, i, I les coses de cuina, el que és el menjar. Sí, o sigui, perquè no hi hagués res de difusió sobre el clar, que estàvem fent i tot això. I no? els ordinadors també serveixen per agafar dades, no ens enganyem. Ja, també, no? I se'n van tot, o sigui, tot, van tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot o sigui... No quedava res no, no, absolutament no, la a la casa. No, no, la deixar buida, no? Però, de fet, mira. van tirar policlins, els Mossos d'Esquadra. Sí, però per això després anava a tot que n'hi havia que... Perquè eh, tots hi vam ser allà i, i hi havia tres dies que els policlins rebussaven per tota la gent que havia pixat i no, estava, no hi havia aquell líquid blau que hi havia terra divendres a migdia, que és no, quan és vam, que poder vam poder entrar a la plaça. Segons el Puig, no, de que ho va veure a l'ordenança de... Sí de civisme o no sé quina ordenança era de, de netejar la plaça de Catalunya. Sí, era per raons d'higiene, segons ells. I jo et puc dir que no he vist clar. mai la plaça Catalunya. Tan més neta, sí. tan neta, com aquest temps que portem nosaltres allí. O sigui... Sí, sí, de veritat. Estic totalment d'acord no, amb, amb tu. També és curiós la forma en què volien netejar la, sí, sí, la plaça. Sí. I més quan hi ha la gent de Barcelona neta, que sí. diuen que... O sigui, I la gent de Barcelona neta clar. hi anava cada dia. Clar, clar, jo dies... I... Fa dies que m'he desbancat de Catalunya perquè m'he traslladat als pobles, però els altres dies que he estat, jo he vist que hi estaven escombrant tranquil·lament els de Barcelona neta i ningú els deia rei, no passava reis, feien la seva feina i marxaven. I nosaltres, mm. nosaltres estàvem escombrant també. No, no, espera això, que no sé quina ordenança porten aquí, no? que... però sí. bueno... Se sentia, o si sigui, Ens va arribar que l'ordenança que tenien des de Ciutat Judicial per Barcelona Neta era destrossar-ho tot. Apa, vinga, va, aquesta gent també no... no. <ríe> aquesta és l'ordre que va arribar des de Barcelona Neta. Mara, no, I ara no sé si han posat alguna acció legal contra el Puig o... Aquest desallunyament, doncs... no? no sé si... Bé, ara s'estan recollint firmes per la seva sí. dimissió, sí. però el que va ens va explicar l'altre dia un dels advocats que, que estan relacionats amb el tema Plaça Catalunya és que ell, a veure si ho explico bé, <ríe> és que ell o sigui, és autor d'uns fets que estan regits pel Codi Penal, però regits vull dir penats. Penats, no? O sigui que... Ell el donar aquestes ordres a part de qui les, qui les executa. ell per donar aquestes ordres també és autor d'aquests fets. Uns fets regits pel codi penal, entre altres no n'ha identificats, Carregar, perquè sí, sí brutalment, sí. brutalment la gent asseguda a terra, sí. perquè la gent estava asseguda a terra. No, sí, sí, sí, és que s'ha vist, també, <ríe> a les notícies. No, és que per sí. això, jo amb els medis de comunicació, no sé com diuen, que una batalla campal, o sigui, no... O sigui, va ser tota una elecció de, de pacifisme, o sigui, sí. Sí. la gent asseguda al terra amb, amb cartells de no a la violència sí, i... Resistència pacífica. Sí. Resistència pacífica i, doncs, no sé... No sé com, com arriben a, a dir aquestes coses, també, o sigui... També em va semblar mala organització quan ja van marxar, perquè bàsicament van sortir, estava... Bé, bueno, no sé si, si se sap, però estava el que era la gent de dins de Plaça Catalunya rodejada per un dispositiu i les entrades no s'hi podien entrar rodejats per un altre dispositiu. Què va passar? Que a la una del migdia, que és quan van avortar oh. la missió per diurgir <ríe> <ríe> van sortir corrents els de fora, però els del mig no sabien no res. Si <ríe> sí, els de fora van sortir en, en formació. O sigui, la forma de sortir, ho explico que ell era allà, de fet estava fent una connexió en directe amb tot un poble <ríe> d'aquesta mateixa casa, és que van for... o sigui van agafar les porres, carregals de davant, i sortir corrents, corrents d'enforració. Sí, Després hi ha ja per, per internet vídeos també de com van sortir els de dins. I, i ja va ser més com molt desorganitzat aquesta de què passant aquí. I també el que deien gent, de, gent que hi era dins, era que quan es posaven nerviosos els de fora i treien les pistoles de goma o treien mm. les porres, també s'ha de dir que moltes de les pistoles de goma eren de foguets. Ja, per mi això és jugar amb la por de la gent. Sí, sí. sí. Perquè I jugar amb, I el amb la por la és terrorisme. També. El dissabte a la nit també, no? amb les pistoles de fogueig sí. i tot això. Que, que té... Ara anem a explicar dissabte. això de dissabte. dissabte. Ah, M'he perdut. Bé, que... Jugaven amb la por de la gent i que hi hagi una desorganització no, no em sembla... És estrany. O sigui, tan organitzats que van, totes aquestes enganxines que porten al cap, que van per furgonetes, per dispositiu... Tots tenen pinganillos... Sí, sí. No sé com poden deixar-los de dins. També s'ha de dir que al final, quan ja marxaven totes les furgones es va dedicar una, un parell de furgones a donar voltes sí, a la plaça disparant amb les pilotes de goma. Sí. Donant voltes ràpidament a la plaça, jo he vist com quasi s'enduien un senyor que estava a la carretera, a la carretera tranquil·lament caminant. Sí, jo tenia dret, no? Sí. Quasi va caure, i va ser exagerat. No, sí, L'helicòpter dels Mossos que ha de tenir totes les imatges. O sigui... sí. Sí, Però que, aquestes, no aquestes no interessen, no? Mm. Clar, clar, aquestes pel de comunicació no interessen. L'helicòpter anava i... baixant, gent que estava... Que... Clar, que baixar molt baix, i clar, porta una força del vent clar. molt mm. gran, sí, sí. perquè és un aparell molt gran que necessita molta força per poder pujar, funcionar, i clar, és una mica invalidar també a la gent. Volien jugar amb la por de la gent i, sí. i, i no sé. I ho van aconseguir. Okay. <ríe> També Normal. ho van aconseguir. No. I això de les identificacions de la policia? Jo no sé, perquè diuen que els antidisturbis no sé si és obligatori, però si tu ho demanes, te l'han de donar obligatòriament. Mm. O sigui, si, el... si la gent està parat amb l'escut, bueno, van tots amb escut. <ríe> si la gent va parat amb l'escut i li dius, educadament, claríssimament, Sisplau, perdona, la però, teva identificació, quan em dones el, el teu número d'identificació, obligatoriament te l'han de donar. Sí. És una de les coses que va dir l'advocat aquest que he dit abans, perquè us explico una mica... Bueno, <ríe> que... El, el sí, primer sí. que va fer el Felip Puig va ser agafar el codic ètic dels Mossos, treure'l, treure o i sigui, sí. això ja per començar té o sigui, ens va explicar perquè hi ha una gent que van a fer una denúncia, denúncia individual, denunciant els fets que estaven regits pel Codi Penal que de les actuacions que no... que, que estaven penades, mm. que es, eren, em sembla, que uns 15 punts de coses, entre elles també repartit per tres de puc reconèixer qui ha fet això, no el puc reconèixer perquè no portava identificació ni la cara visible i tinc àudio, vídeos o... Material, material, que ho demostri, sí. sí. Va dir que la qüestió és que qui vegi que això no va estar ben fet vagi amb aquesta denúncia i es denunciï. Quan més gent sigui, més... aquestes denúncies són per... A, a títol personal, a títol no? personal, sí. Mm. Aquestes denúncies són perquè s'investiguin uns fets. Clar. Perquè tu portes allà... També es pot portar a les comissaries, però ara, jo a títol personal, no ho faria. A la, a la comissaria segur que l'agafen i a la basura ja ràpidament. Pot portar a Ciutat Judicial, suposo que a altres jutjats, també. I vull dir que aquesta... No cal que hagis estat allà per fer aquesta denúncia. Perquè també entra en joc el que és dret a la informació, que és un dels ah, drets clar. que tenim. Llavors, si tu has vist per la televisió uns fets que creus que s'han de, de denunciar, no? doncs... també es pot denunciar. Té un avantatge sobre la demanda col·lectiva. Això I és que Les demandes col·lectives tenen el mateix número de registre. Per tant, no s'ho tornaran a mirar. <laughs> No, potser n'arriben 500, 1.000, 2.000, les que siguin, ha arribat aquesta denúncia col·lectiva. Però, en canvi, el ser una denúncia individual... N'hi ha una per cadascú que ha reclamat això, eh? doncs, llavors... Ho han de mirar, sí. Mm. O sigui, que a més hi ha denúncia a títol personal, no? Sí. I, clar. A més, en aquestes denúncies individuals tenen l'obligació de respondre. Mm. Clar, en no, una col·lectiva potser no et truquen a tu. Clar. Però des d'aquestes de individuals... Pot fer I això no es porta? A la Ciutat Judicial o...? Sí, aquell grup ho van portar a Ciutat Judicial, mm. però perquè tenia la seva lògica que era anar-hi abans de les 12 de la nit, que va ser dissabte això, per si passava alguna cosa amb la Champions, no poguessin justificar que aquests fets eren per això. Ah, clar. Perquè ja hi havia abans unes denúncies. Unes denúncies, no? Mm. Clar, ja n'hi havia unes 15, 16, no estic segura. 15-16 més o menys, I clar d'això ja n'hi ha constància abans de les 12 d'això. Que s'hi pot anar aquests dies, que no no és exclusiu d'anar-hi dissabte. Clar, tot això queda de decisió de cadascú, perquè jo he vist que des de Plaça Catalunya han proposat una una denúncia col·lectiva. Hmm. Clar, jo de temes legals tampoc, Clar, no, jo no tampoc en, en tinc no. gaire coneixement. Això és advocat, aquesta gent, no? qui sap que sí. no sé, que comenti una miqueta... No, que sigui més efectiu. Fer, sí. Com es pot fer més efectiu. per. Que també s'ha de dir que l'advocat va fer un model, però que la gent pot portar a mà seu, la seva denúncia, a mà d'haver vist això, això, això i això que no està ben fet. De fet, té més valor si està a o si està detallat. Mm. Si no, s'ho miren, lògicament, jo també actuaria així, s'ho miren com un model i no es tracta de que sigui un model sinó unes denúncies. De jo he vist això, això, Clar. això, jo he vist, per exemple, mossos amb navalles, que no sé per què les necessiten. Sí. Ah perquè de treure els cartells ja se'n se ja ho faien en Barcelona, neta, que també pel meu gust és una encerrona els de Barcelona, neta, una encerrona en tota regla. En tota regla sí, perquè sí. aquesta gent de Barcelona, neta, no em té la culpa. <ríe> per mi no No, no, no i mm. són, diguem-la, un, un, un treballador, un treballador normal i current, sí, doncs, no no tenen la culpa, no sé, o sigui, ara, clara ne de denunciar i a veure de que és el culpable de tot, qui ha assignat i sí. sí. i han al fons de d'això, d'aquest tema, o sigui, del assaltament, l'agressivitat dels Mossos d'Esquadra sí. i tot això. Ah, vui sortir al periòdic també de que van van la gent de a relujar l'agenda Plaça Catalunya i dissabte amb els Mossos, no, ah, sí. o oh, gràcies, no, perquè ho van fer bé, de que no hi hagués més disturbis i tot això i no sé o sigui, no hi havia disturbis fins que van arribar, clar, que van arribar no hi havia balots fins que van arribar el sentiia baotssimment. Clar. <laughs> Ara podem parlar de, de dissabte a la nit sí. de les Champions de la Champions, del del que va, Champions no? O sigui, parlem no parlem de futbol, sí, <laughs> sinó no, del, del que va passar que vam veure en primera persona o no els van veure, però també en tenim informació. I em va cridar l'atenció, o sigui, vam fer... des de plaça a Catalunya, o sí, sigui, a les entrades, un cordó que em deia des d'acampar de BCN, un cordó de seguretat. Ah, mira. Un cordó que no era perquè la gent no passés, simplement era perquè si estem demanant una resistència s'han de respectar les normes de dins, Clar. Clar, crec jo. Mm. I... Per mi, jo crec que és indiferent la gent sigui del Barça o no sigui del Barça per estar d'acord o no amb això, amb aquesta protesta, però la qüestió no és, que, és que allò no es compartís en un búnquer no. de protecció. I clar, si nosaltres demanem resistència pacífica, divendres va estar la gent a terra quieta mentre s'ensenyaven a donar hòsties, sí. sí. <laughs> bàsicament, Clarament. la qüestió és que no vingués la gent amb massa corrents perquè seria el pitjor per tots, no només per sí, la gent no hi que hi érem que... allà, clar. sinó també perquè si tothom corre, la gent cau un trepitjant un altre i pot ser molt pitjor que, sí, sí, que anar... desplaçar-se una clar. mica... Anar caminant tranquil·lament o sentar-se al terra i, i, re, sí. i no fer res, saps? I o sigui, que, van clar. respondre bé... A gentres aficionats, aficionats del Barça hi ha gent gran i gent petita i home, jo ho tenen que celebrar, no, però també pacíficament i ah, i un respecte el que, estan fent, mm. el que estem fent i a plaça Catalunya i tot això una miqueta de respecte no però, però bueno, bàsicament veure. jo crec que també el cordó no era més pels aficionats sinó pels gossos. <laughs> Sí, perquè... Sí, perquè també el que volien, ara, no sé, o si sigui, utilitzar una miqueta al futbol, no, per, com a per excusa, també, com a sí. excusa també per a tornar a de a o sí. entrar cap a Pandin, si vinga i donar una palsa a diestro i niestro, no. També vam estar a la porta de baix, la que dona les Rambles, el que eren les càrregues policials bàsicament es van desenvolupar primer des de baix de les Rambles per pujar a tothom, des de carrer Pelai. Mm. I finalment, a última hora d'això, era pujar la gent fins a la Gran Via i acorralar-la. I acorralar-la, no? Allí. Sí. El que vam veure és, en primera plana, mm -hmm. <ríe> és des d'allà, des de l'entrada de les Rambles de plaça Catalunya, la que hi baixa a la dreta, sí. mirant cap a baix. <ríe> sí. <ríe> és que el mosso, a 5-10 metres com a molt, amb una pistola de pilotes de goma apuntant a la gent asseguda a terra i disparant. Després es va veure que eren de foguetx. Però és jugar amb la por sí, de la gent. La a cinc metres. O sigui, veus a cinc metres que t'estan apuntant amb una pistola d'aquesta I amb... la llum, ahir, eh, que esclata, <ríe> i tot això, clar, i dius, a veure, mare meva, això què és, no? Ja. Entre aquest dissabte, els no, que vam estar divendres, ja anàvem amb la paranoia de no sabem si som petards o són que estan carregant, perquè era, era obsessionant i ja no vull saber com està la gent que ha anat a les guerres de l'Iraq i del Vietnam i, i per un divendres al matí ja estem amb la paranoia dels pilotes de goma. <coughs> Perdó. I... No sé, això va passar, que passa no, mal. Ara estava de que usigui o les images per si soles i no sé, o si sigui, la hi han la tele de com va actuar la policia i tot això, o si sigui, sí. que aquesta una migueta indignada. de, Sí, la, la manifestació que es va fer divendres a la tarda estava plena de gent protestant sí. per la càrrega policial la sí. a la Plaça Catalunya sí, sí. i va ser buah,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 dels universitaris i tot això. O sigui, i... És que Fins i tot gent que estigués o no estigués d'acord amb l'acampada va anar a protestar pels fets sí, de, la pels de la policia. Sí, perquè Jo no sé què es pensava el senyor Felip Puig, perquè ja tenim l'experiència de Madrid, i és que el primer dia eren 30-100 no sé quants, eren poca gent, els van desallotjar, a pals, i el dia següent em van aparèixer 20.000. 20. <ríe> no, no és gaire productiu fer això. I ja tenim l'experiència, perquè si no la tens, no ho saps, però si la tens, saps que hi anirà més gent. És que estava i... clar que se'ls tornaria en contra, després de veure això, la gent ja pot No, però Felip sí, sí. Puig continua ahí amb la seva idea, no?, que quina declaració va fer, que si ho tingués que, si que ho... voler sí, a, a fer, ho feia. Sí, sí. a fer, sí, o sí. Sigui, ja. I l'Artur Mas, la Sí, no, o sigui, sí, aquesta sí. ja, o si sigui, fan el que ells volen i, i, i no pensen en la gent, o sigui... Com no es diu Felip, Felip Puig. Puig. Felip Puig. <laughs> no, o sigui, és que si continua així, no sé, semblaria tot això un estat policial. O sigui, ja Ni la gent pot sortir al carrer ni, sí. ni demanar els seus drets, o sigui... Ah, un dels temes de divendres era demanar la dimissió de Fàlid Puig sí sí per les seves decisions. I jo per mi a títol personal eh, tindria que dimitir sí, sí. sí, tenddria que dimitir perquè no sé si no, per mi no ho han fet fetgent'ha demanat bé? com a acció així encara que cavi l'acampada que s'estableixi plaça Catalunya com a l'estil de' Speaker' Corner de Londres si es pugui exercir el dret a la llibertat d'expressió. Mm perquè ara tothom té torn obert de paraula, però quan marxem en el sentit de marxar de l'acampada, que no vol dir deixar de fer assemblees, deixar de fer aquestes no, clar, coses, és, és que, que es pugui vos... establir com a un lloc de, per exercir la llibertat d'expressió. Sí, no, com a Londres, no? el que estaves sí, dient. No, es que el... <laughs> sí, Sí, sí. No, ho he vist, ho he vist. me, me l'han comentat, no? que la gent arriba allí no? a la plaça i apa, agafa el micro i comença Lleu. a parlar i tot això. Sí. Bé, no? de deixem-ho aquí per avui que hem de continuar amb el nostre programa i ara fem una petita pausa però aviat no marxeu perquè us deixem amb la coctelera i no marxeu. <laughs> come <laughs> to Parlem de cultura i tinc aquí al meu costat a la Noemí Escribana un altre cop. Hola, Noè. Hola, Mireia. Què ens portes avui? Doncs mira, comencem una setmana més amb la nostra coctelera mm. i com sempre dediquem una bona part de l'espai a parlar-vos de la cartellera cinematogràfica d'aquest passat divendres. Molt bé. I doncs aquesta setmana les propostes són una mica més discretes, mm. podem dir, perquè la setmana passada es va estrenar Pirates del Caribe, clar. la quarta entrega i clar, no confondre amb aquesta sèrie de televisió. No, és, és diferent, tot i que l'han copiat bastant en el disseny i tot, sí. les trames, però bé, no, no és el mateix. I de fet, Pirates del Caribe va tenir un gran èxit de taquilla, ah, tal sí? com s'esperava. No l'he vist, però pel que sembla la gent està bastant contenta amb el resultat. Ah. O sigui que, bé. Llavors, aquesta setmana, clar, no són tan conegudes les pel·lícules, però no per això són menys interessants. Oi oh, tant. O sigui que us parlo en primer lloc d'una pel·lícula que es diu El castor mm. i que està dirigida per la Jodie Foster, que a més de ser actriu dirigeix és la seva tercera pel·lícula. És la seva tercera pel·lícula. És la seva tercera pel·lícula. No sabia jo aquesta actitud d'ella. Jo tampoc, sí. sabia que actuava. Sí. Clar, no. De tant en quant li dóna per dirigir mm. i a més ha agafat el que és el seu amic, l'actor Mel Gibson, mm. perquè protagonitzi la pel·lícula i a més... Com que el Mac Gibson està passant una temporada una mica... Està recuperat, ja, aquest home, o Estava... encara continua? <ríe> Els seus comentaris l'havien deixat en una situació una mica qüestionable i la seva amiga l'ha salvat una la mica amiga, amb sí. aquest paper. I a més li ha fet un paper una mica a la seva mida, uh -huh. perquè aquesta pel·lícula tracta d'un home que sembla precisament haver tocat fons a la seva vida i que es troba a les escombraries amb un peluig d'un castor sí. i comença a parlar amb ell comença a fer els diàlegs d'ell i tot, i llavors comença a fer la seva vida normal interactuant amb el castor. Ah, el castor no? no serà l'estil d'Oni Dark o...? Potser una mica, però menys, no sé, eh? menys càrrega profunda. Sí. I o com i menys naufra o no, eh? sí. no, Sí, sí, més d'aquest estil. No serà tan profund, bé. és una barreja de drama i de comèdia, us podeu imaginar que haurà situacions còmiques amb... Sí. amb un home parlant tot el dia amb els sopaluets, no? I a més sí. un home adult. M'hi faria gràcia que fos un mitjó. <ríe> T'hi fico mitjó, que et a la mà i parles amb ell. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> doncs sí, seria graciós. <ríe> Ara ja tenim una idea per fer una pel·li. <ríe> ah, potser t'escolta algú Corre, i... Corre, Mari, <i> registra-la. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Reclama la teva idea, que després et copien i... <ríe> <Sí>. <ríe> De fet, tenim problemes Clar. legals. No, no, perquè Clar. ja tenim prova de veu que els contractes verbals són legals. Són la... Ah, bueno, això queda enregistrat, ja aquí. proposat des d'aquí, des de la redacció de l'obra Llaunes. Que ha registrat, que no copieu la idea de la Mireia. Sí. Doncs, a part d'aquesta pel·lícula, tenim més propostes mm -hmm. i és que la Jodie Foster no és l'única actriu que exerceix com a directora. sí i tenim un actor francès que es diu Guillaume Conet, no sé si us sona d'alguna cosa una pel·lícula que es diu "Quere me si te atreves. Em sona. No, Era ah, actor d'aquella pel·lícula sí, sí, sí. amb la Marion Cotillard. Doncs precisament dirigeix una pel·lícula amb ella també de protagonista. Mm. I veus la recomano perquè de fet a França va ser la pel·lícula més taquillera de l'any 2010. Oh, eh? Passant per damunt de la pel·lícula Origen, o sigui, sí, doncs, té sí. bastant èxit allà. Sí que ens ha arribat tard, no? Sí, una mica tard, ja sabem. Més bueno. val tard que mai. Sí. De les de un, les... any, un any, tot un any. De les pel·lícules que venen després d'estrenes, hi ha una que és del 2009, originalment i ens arriba ara a la nostra ara. cartellera. Ostres. O sigui que encara aquesta... I mira que a França ho tenim aquí al costat, eh? O sigui que... Mira. I bé, aquesta pel·lícula doncs, segueix una mica la línia d'aquestes comèdies franceses, d'un grup de gent que es troba en una casa, i llavors bé serà un conjunt de situacions còmiques, sí. una mica també portar el passat dels personatges, les seves relacions entre ells, i bé, no s'ha de menysprear pel·lícules d'aquest estiu, perquè surten pel·lícules amb localitzacions, amb una sola localització, mm -hmm. i surten trames molt interessants. La Mireia sí. hi ha una pel·lícula que li agrada, que és la pel·li Tape. Tape, m'encanta. I que és en un, un, en un lloc, i es basa només en els diàlegs. Sí. Doncs per això no... recomanem també tape des de l'obra Llaunes. No, és molt bona, sí, sí, està molt bé. A més té actors famosos. Sí. Que surten... L'Ithan Hauk. Sí, Robert Sin, Leonard. Que és el que té House, <laughs> Wilson, també. Eh, Wilson de Hauk, <laughs> per qui no conegui, i un mazo urmany. Són ells tres en una habitació de motel. I ahí pasa, no? Tot ahí pasa tot, sí, sí. Sí, Val la pena. Val la pena. Me l'apunto, me l'apunto, aquesta pel·li, me l'apunto. I què més ens portes? Doncs si no us agraden les comèdies o no us venen de gust, tenim una proposta una mica més densa, un llargmetratge que és un documental sobre mm. un pilot brasiler de Fórmula 1 que es deia Sena, Ayrton Senna. Senna exacte. I bé, és això, un documental de la seva vida fins que va morir, mm. inclou imatges d'arxiu, o sigui que és bastant... agafa fonts sí. fidedignes per retratar la seva vida. I també seguint aquest fill tenim una altra estrena que no és un documental, però és un biopic. Mm. I és sobre la vida del John Lennon, l'excomponent dels Beatles. De Beatles. Sí. I veia que és una pel·lícula anglesa que es diu Nowhere Boy. Aquesta és la del 2009, que ens arriba ara, per <laughs> ens arriba cert. Ara. <laughs> Clar, és que els documentals ja, sí. arriben una Aquestes pel·lícules tard. que sembla que no... els hi costa fer arribar a les cartelleres per si no tenen audiència i, i triguen, i això és el que passa. Doncs Tracte d'abarcar les etapes de la vida de l'excomponent dels Beatles. Ah, està interessant. Sí, fins a la està tràgica interessant. Mort. Jo suposo que, que bueno, a qui li interessi la vida de, de, The, del, del John Lennon doncs, pot atreure gent a sí. que vagi a veure la pel·lícula. I bé, per últim a la cartellera doncs, tenim una producció espanyola que no la coneixia però semblava bastant interessant, la seva trama es diu Brutal Box i no tractar d'un home que es diu Carlos, que és un home de família, que es troba sense feina i que em busca per internet. Això ens sona familiar a, a tothom. Sí. <ríe> o sigui, ens podem identificar amb aquest home. Sí. No crec que us podeu identificar amb el que fa aquest home, que és que està tan desesperat que no se li acut una altra cosa que tallar-se un dit davant la webcam per cridar l'atenció. Alguna cosa vaig, es vaig escoltar sí? d'això. Va sortir per l'Atene, em sembla, també. No? Sí, sí i no, doncs, me'n sembla que n'hi ha massa vídeos, també, no? De GNS, sí, el, i que fent... el que fa és això, com que el vídeo té, òbviament, bastants visites i rep ofertes d'empreses, doncs, munta com una espècie de canal on puja vídeos de violència. Llavors, clar, d'això en podem deduir que hi haurà conseqüències, però, bé, la proposta és bastant interessant. Sí, jo crec que no estic tan desesperada... No, com a, no hem arribat a, a aquest punt, encara. I bé, doncs, abans de enllestir... ...mencionar-vos un parell d'activitats uh -huh. que potser us poden interessar... Sí. ...i sense moure'ms el que és el tema cinema... ...tenim una sèrie de projeccions que podeu veure al Caixa Fòrum de Montjuïc... Sí. ...que és dins del Festival Loop, tenim l'Scrim from Barcelona... ...projeccions de l'efecte del cinema, il·lusió, realitat, imatge en moviment... ...és tots els dies de 10 del matí a 8 del vespre... ...i podeu gaudir d'una sèrie de projeccions que ens ajuden a entendre... ...el que seria el paper del cinema tots el que ah. són els mitjans de comunicació, el seu efecte. Ah, és interessant. És interessant, a més l'entrada és de franc, o sigui, no, no teniu més excusa. Interessant, oi, més interessant encara. interessant, no teniu excusa per apropar-vos, parats Bien. del món. <laughs> I per últim hi ha a l'Espai Brossa, que es troba a prop de la parada de Jaume I de la línia groga. Tenim fins al 19 de juny una obra de teatre sobre la Simone de Beauvoir, una, bé, va ser una artista que va promoure l'existencialisme i va defensar sobretot, és coneguda per defensar els drets de les dones. Ah. Fan un muntatge teatral, o sigui que si us interessa apropar-vos a l'Espai Brossa. I bé, doncs res més. A quina hora és aquest? Uh, això encara no ho sé, però podeu adreçar-vos a la web de l'Espai Brossa perquè ho han anunciat fa res. i bé és això Estarà fins al 19 de juny. Ah, molt bé. N'hi ha temps. N'hi ha, ha temps encara, ha si temps, la voleu veure. Anar, anar. Més. Doncs, doncs Gràcies, Noemi, per aquesta informació. Jo vull recordar que tenim un número de telèfon que podeu trucar quan vulgueu. Sobretot els primers temes que són molt interessants. Sí, sí. Això també hi els que vindran després, o tant, per i suposat. <ríe> I aquest telèfon és el 93-345-6454. 93 345 64 54, hem de fer una mica com la teletienda que recorda les coses per si no us ha donat temps a apuntar. També teniu un correu electrònic a la vostra disposició que és l'obraiaunes arroba gmail.com i per escoltar aquests programes, els passats, veure què se'ns passa pel cap, teniu dos vies, el mail i un twitter que últimament no té gaire moviment però em tindrà que el blog és l'obrellaunes.wordpress.com Tornos a repetir, per si un cas agafeu boli i paper, us denotem, tic-tac, tic-tac, tic-tac, I el Twitter, que és l'usuari de Twitter, és l'obrellaunes, llavors, no sé, deu ser twitter.com, barra Sí, no hi ha pèrdua. I podreu veure, després es penjarà el programa, el podeu escoltar, comentar, tot el que vulgueu. I ara passem a la secció de Copileb que serà una mica com l'altre dia perquè el Cristian segueix desaparegut Ho <ríe> tenim en busca i captura Ho tenim en busca i captura No, està viu, té feina alegrem molt per ell i continuem una mica amb la dinàmica de posar música perquè conegueu altres autors que segueixen el moviment del Copileb Oh no Oh no En primer lloc tenim un... en primer lloc farem una mica el que és posar cançons d'estil pop rock, bàsicament, rock tranquil·let, que no ens estressem, que és dilluns al matí, els que estiguem a casa, els que estiguem a la feina, Sim tranquils. i en primer lloc us portem una cançó d'un grup que es diu "Holandrew". No sé, tampoc... No l'he escoltat mai. No, no ens sona gens. No, són grups que no són coneguts, però... Bé, per això... Tenim problemes tècnics, seguim esperant. De moment aquí queda el nom, perquè el podem conèixer. Perquè tenim problemes amb internet. Però què és, rock aquest grup o...? És pop rock, Pop rock, no? pop rock així tranquil·lès. Mm. Però som d'aquí o són de fora? Som... Ara no tinc bé d'on som, però tots els que hem portat avui em sembla que són de fora. Mm. De fora no? Però, clar, qüestiós també fer una mica de prenguació. Sí. Algun dia d'aquests tindrem a la nostra redecció a un noi que fa rap o hip hop, que fa, sí, jo no a... entenc això, el preso de la prosa. De la prosa sí. <ríe> ja us anunciem que farem una entrevista. A veure si ve, que un... Bueno, treu un nou disc ha i tot això. Ha un nou disc, i... sí, ja el tinc, el vaig va portar aquí a, a la A veure si ho veig, si parlo amb Elgi, que vingui un dia. Va o sigui, sí. fer una miqueta promoció. Doncs sembla que no podem escoltar les cançons, les guardem per un altre dia i seguim amb el nostre programa i ara toca parlar d'invents i te, per això tinc a Juan Ramos que ens parlarà una mica de quins invents curiosos s'ha trobat per internet. Hola, bon dia. Hola, Juan. Bueno, a veure, no sé quants invents aquí, un par o tres tinc. O sigui, a veure, el primer... És una miqueta, no sé, la gent penso jo que té massa temps lliure. És <ríe> la <ríe> conclusió a la que arribem sempre aquí. <ríe> I a veure, hi som sobres gravables. O sigui, hi ha gent que li gusta regalar diners perquè o si sigui, és una cosa molt impersonal, no? Però ara sí. ho poden fer amb sobres grava gravables. O sigui, sobres gravables. Sí, eh, agafes, graves un missatge sonor, Sí. de 10 segons no? i no, ho, ho mandes per via postal. Amb, no sé, donant un toc original. No? A veure, tampoc està tan mal, no? però... Bueno. Ves, sí. és una opció és una opció. per agafar una targeta d'aquelles cumpleaños feliz tirar la teva veu horrorosa cantant cumpleaños feliz és un horror personalitzat és sí. sí. una miqueta també com a, a l'inspector Gatchet no? que també es pot fer enviar-se el missatge i els 10 segons s'autodestruen sí. no? sí. això seria divertit sí. però, si, si es regalen diners s'ha d'avisar que es traguin avançant sí. Aixé Joe. Eh, la altra és un un monopatín amb led, no? monopatín amb LED. Sí, no, això també com n'hi ha les bambes, brillants, no? No? Sí, brillants, no. <ríe> claro, si sigui, la gent tunea els seus cotxes i tot això, no? Doncs per què no, per què un, no? un monopatín, un monopatín no? Sí. O sigui, la gent li posa llantes de d'agulós, altaveus llums aquestes petites de LED... Ara, no? per no tingui diners, un monopatí <laughs> brillant... Ara, no vagis per l'autopista, eh? No no, no, no ho recomanem. També per la nit, no? I va bé, no? Ara no, les bicicletes no tenen que portar la llum. Ara, eh? doncs, un ovni. S'esquites també, no? no? És una, no, una miqueta la filosofia de li llama una, una miqueta l'atenció. No? Ara Allà, jo els doncs, he vist mi... i són superbrillants de color però <ríe> totalment. No, espera, això és un, no sé, una revelació popular, no?, de la cultura gallejera sí. i, i més, no sé, més estrafalari i tot això, doncs, dos milions, no? Els veurem millor, per tot arreu, dintre de res, segur. Perquè lo sé, de oro. <ríe> <ríe> <ríe> clar, és una miqueta... Uh engloba els friquis, no? però jo penso sí. que friquis som tots. O sigui, sí, tots som una mica friquis. Cadascú no? al, sí. a la seva... Al... No ho sé, el que li agrada El seu no? hobby. El seu hobby sí. Siguem sincers. Som... No hi ha gent normal. No. <laughs> I la gent normal és avorrida. Tots som friquis. O sigui, per això. I l'altre, no sé, és una miqueta... Per mi, una miqueta inútil, no? <laughs> <¿Què és? laughs> a veure... Ara demà, a veure si agafo, no, i m'enriba en llei més de... Eh, com inútil, a veure què passa. No, Del de que ho va inventar un secador pel mòbil, no? Un secador, eh, un secador pel, mò, un pel mòbil. Un secador mòbil. mòbil. O sigui, jo penso que si cau el mòbil a l'aigua o al bidet sí. i tot això, millor agafar i llançar-lo, no? Perquè... Però allà estàvem sí. llegint... Un, una publicació que és Quimato Mòbil, que explicava coses dels mòbils, i es veu que el 109% de la població té mòbils. El, el, el, el 109. Ostres, ja no el 100%, no? Ja el, 109%. el 109. I jo crec que la gent ja coneixem algú que no en tingui. Sí. Ja ara no, de fet conec dues persones, abans només una... Mm. Això ja vol dir que la gent porta 3 i 4 mòbils. Sí, no sé, el del treball, el d'aquest personal... No? Aquest sí. perquè mira. Sí, no, però bueno, això no sé, és, és la típica imatge no, de quan se te cal el mòbil, no? Ah. Així, ho estàs veient allà a càmera lenta... Tam, tam, I hi ha trucs gasolants que... per intentar salvar el mòbil, si és que hi ha l'aigua també? Sí. Amb una capsa d'arròs o sí. alguna cosa d'aquesta Sí, no, que, sí. no, que absorbia l'aigua. L'humitat no? sí, sí. i tot això, no? I no, a veure, jo penso que per ajudar-nos a recuperar el nostre telèfon, uh, o el cel·lular no? font, no?, emergency kit, no? Cel·lular font, anglès, it's very difficult. <laughs> no? que, que posa que això li elimina l'humitat, no?, i permet tornar a utilitzar el telèfon i cosar-nos les nostres dades i tot això, no? nostres <laughs> dades. Les nostres dades. Les nostres dades. <laughs> I com a alternativa, el mètode de de pago, no? que representa el cel·lular, emergency kit, tenim diverses opcions caceres. Cel·lular emergency <laughs> kit, <Genone>. cel·lular. <laughs> eh, i consisteix a desmuntar el telèfon no? dins de les nostres possibilitats. Sí. No? Això que, ja si no, saps... després no el sabem muntar. Clar, eh? Això està fet ja perquè arribi si ho hagués de portar a la casa oficial, perquè si no, tela. I sempre hi sobra algun tornillo o alguna goma de... ¿Esto para qué? A la sí. basura, ¿no? Esto ya no encaja. És <ríe> claro, el que deies abans ¿no? de posar-lo en un bol amb a arròs ¿no? que tregui l'humitat i sí. no ho sé. A mm. veure, són idees que proposa la gent no? i que està bastant bé no? en aquest tema, però bueno. Sí. sí. Doncs... No ho sé. Moltes gràcies, Juan, per portar-nos aquests invents. Tan Sem originals. Sempre ah, són interessants. No els compraré, però són interessants. <ríe> Està bé saber que existeixen, sí. Doncs ara farem una curta, curta, curta, curta pausa i passarem a les notícies curioses, també de la mà de Noemi Escribano, que ens ha fallat, que havia de venir avui la Patricia, i ens ha fallat. Però segur que té una bona raó. Escoltem una mica de música. she mm -hmm. lee Doncs tenim un canvi d'última hora perquè ha arribat la Patricia Pari i ens presentarà ella a les notícies curioses. Bon dia, ah, Patricia. Bon dia, bon dia a tothom. Mol, molt agraïda d'estar de amb vosaltres una altra vegada. Nosaltres també. Estem ah. molt contents. Petons, petons a tothom. Bueno, aquesta notícia es diu del Dalai Lama, el Tunda Tunda de Felip Puig. Ah. Ai, Felip Puig. Conseller... Ai, Conseller, com està? Jo me'n recordo que vostè va tenir un blog i bueno, no, no va continuar el Felip Puig amb el seu blog, no sé per no què, en continuar. 2007 Felip Puig va comentar al seu blog que l'Avinguda del Dalai Lama d'aquell moment al mm. Parlament simbolitzava cometes. Alguns dels de la vigília de la Diada Nacional de Catalunya i ens porta a renovar alguna cosa a Catalunya, alguna cosa es mou a Catalunya, deia el Feliput. Són dies propicis per a renovar el nostre compromís amb la llibertat de Catalunya. I tant compromès està el conseller que es va veure com va enviar els antidisturbis, hem vist... Això. A apalejar pa, es diu? Apallissar. Apalejar, sí. exactament. Bueno, apalear. Apalear, sí, apalear, sí. Así, a troche i motche. Sí. Sí. Els ciutadans que pacíficament es manifestaven a la plaça Catalunya com tothom ha pogut veure a internet. Sí. El Ell dispositiu també, ja policial, segons el conseller, ha actuat amb seny, amb seny sí. cautela, prudència i només contundència quan ha calgut. Home, és que la gent asseguda a terra és molt perillosa. Sí, sí, eh? És molt perillosa sí sí, sí, sí, sí. Això no es, no, es fa, però això no es fa, que és això? No, no, Van com? ocupant la plaça, cívicament. <ríe> això no es pot, què cosa? Bueno, gairebé un gag de Polònia semblava sí, això, Sí, un d'aquells que els darreres setmanes mostren el conseller Ferit Puig és què? Quina cosa un bat debol Exactament el bat de beisbol. La passada campanya electoral a Vic, uns membres de la Joventut Nacionalista d'Ossona van fer la gràcia de regalar al Felip Puig un bat de beisbol Fixa't, Fat quina premonició sí. ah. Quina premonició? Sí sí sí. crec que el relat eh, el, el regal va resultar premonitori com, com es deia. i eh, això de, del de, l'ama al tunda-tunda és com una, una mena d'evolució que ha tingut sí. el Felip Puig i ha agafat sí, el, el bate de beix i va dir, i ara què faig amb <ríe> Què faig? Faig manar els ratos sí. que ho facin per mi! Al Polonia l'inviten molt bé, eh? Ho fa molt bé, al Polonia. Eh? O sigui... Un dels programes més importants de Catalunya, sincerament. Sí, sí, sí. sí. Ella ja ha que ho tornaria a repetir, hem comentat abans que si hagués de prendre una decisió un altre cop, tornaria a repetir. Per què no em sorprèn? Per què? Per què no em sorprèn? No sé, no ho sé. En bueno, fi, no, no sabem què se li va passar no. pel cap. Ho tenim que agafar i portar-la a Boi. A veure... Sí. <ríe> a on? A, on? <ríe> o a No ho sé, ah. jo... Tenim temps per una més petitona no. i una d'una noia que es masturba la feina? No, no ho sé. deixem per un altre dia, okay, així sé, els, els nostres oients. Per la propera. La per la propera. <ríe> doncs això ha sigut avui l'obra Llaunes, gràcies a la Maria Aguilar per estar sempre aquí posant-nos la seva selecció musical. En <ríe> Juan Ramos, la Nami Escribano, la Patricia Pari, jo soc Gutiérrez, gràcies a tots. A, ah, a vostè, home, home n'hi ja tinc 50 anys, eh? Això és l'Obra Llaunes, el magazín matinal dels dilluns a de Ràdio Trinitat Vella, el 91.6 de la FM. Això és l'Obra Llaunes, i els dilluns deixaran de ser una llauna. Te permite jugar con amplitud Nunca te más las La rueda más alta es más efectiva